Bé, molt bona nit. Anem a donar inici en aquesta sessió del ple de la corporació en el primer punt de l'hora del dia, que és proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2011 relatiu al nomenament d'un representant municipal al patronat de la Fundació per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa. Senyor secretari. Molt bona nit a tothom. Antecedents de fet... L'acord de la Junta de Guerra Lucada del dia 1 de febrer del 2011, relativament al nomenament d'un representant municipal al patronat de la Fundació per a la Promoció del Moció da de Tècnica de Manresa, que es transcriu a continuació. Bis l'escript presentat per Aigües de Manresa i la Junta de la Secà en data 26 de gener del 2011 en el qual se'ns informa de la convocatòria de reunió del patronat de la Fundació per la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa pel proper 1 de febrer, a fi efecte d'aprovar els nous estatuts de la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia i el nomenament i acceptació dels nous patrons, entre altres punts a l'ordre del dia. Atès que cal procedir al nomenament d'un representat municipal per poder assistir a l'esmentada reunió en la seva condició de nou patró, vist que l'article 11 del estatut de la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia Referent a la composició del patronat, diu que aquest estarà constituït, entre d'altres, per una persona assignada per l'Ajuntament de Segent, fonaments jurídics. Article 21 de la llei 7 barra 1985, reguladora de les bases de règim local. L'Ajuntament del Govern Local acorda. Primer, nomenar la senyora Ana Maria Fernández García, regidora de governació d'aquest Ajuntament, com a representant municipal al patronat de la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia. Segon ratificar aquest d'acord al proper ple que es celebri. Tercer, notificar aquest acord a Aigües de Manresa, Junta de la Secà, així com a la Srna Maria Fernanda Garcia pel seu coneixement i efectes. Fundaments de dret, article 22.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. Per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer i únic, ratificar l'acord d'enomenament de la senyora Anna Maria Fernández García com a representant de l'Ajuntament de Sallent al Patronat de la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia, adoptat per la Junta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2011. Senyora Fernández? Sí, hola bonanita tothom. Bé, aquest punt de l'ordre del dia, tal com diu el dictamen, ve donat de, de, de la Junta d'Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia de fer uns nous estatuts amb tant en quant per promocionar tot el tema de la ruta de la Sèquia i promocionar i aconseguir eh, diners diguéssim per poder aportar eh, a terme els museus, tant podria ser també el de Sallent com tot el patrimoni que tenim a la banda de Sallent i finalment a Manresa també poder-ho promocionar i el fet dels de nous estatuts eh, preveu que hi haguem els patrons i en aquest cas estaria anomenada jo tant igual que d'altres ajuntaments que passen per al terme de la sèquia i demanaria el vot favorable per part de la resta de companys, gràcies Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? votarem Jossa Gràcies, per part de la CUP per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana doncs, eh, debatut suficientment, eh, procediríem a la votació. Vots a favor? Ens no encontra cap abstenció. Queda aprovat per unanimitat. I passem al segon punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i els CTTI per la inclusió del polígon industrial Plans de la Sala dins del projecte Banda Ample Industrial i per la cessió d'ús d'infraestructures de telecomunicacions. Senyor secretari. Vista la minuta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Saïen i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per la inclusió del polígon industrial plans de la sala dintre del projecte de banda ampla industrial i per la cessió d'ús d'infraestructures i telecomunicacions, atès que el conveni es preveu la cessió d'ús de les infraestructures previstes en la NET 1 al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en endavant CTTI, Bisquem entre les funcions del CTTI, segons l'article 2 de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, de creació del CTTDI, modificada per la Llei 17/1998, de 21 de desembre, i figura la de gestionar d'una manera directa o per mitjà de les societats que en constitueixi amb aquesta finalitat la prestació de serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i l'executar en qualsevol de les formes previstes en l'ordenament jurídic el desenvolupament, la implantació, l'explotació i la comercialització d'altres serveis i sistemes de telecomunicacions? Per tot l'exposat, la Comissió Informativa ha propost el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni i col·laboració entre l'Ajuntament de Sallet i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per la inclusió del polígon industrial, plans de la sala dintre del projecte Banda Ampla Industrial i per la sessió d'un d'infraestructures de telecomunicacions. Segon, facultar l'alcalde president per a l'assignatura de tota documentació que es derivi del present acord. Tercer, notificar el president acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Serveis Economis Municipals. No obstant, el ple decidirà en superior criteri. Senyor Serra Malera. Sí, bona nit. El que portem avui en aquest punt de l'hora del dia no és res més doncs, que el fet de cedir infraestructures que són canalitzacions que estan en el polígon plans de la sala doncs, perquè el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya pugui desplegar per, per, aquests, per aquestes infraestructures tot el la distribució capilar de la xarxa de fibra òptica doncs en, en definitiva per donar més competitivitat o per donar servei, o millor servei de comunicacions a banda ampla a les empreses doncs, que s'han instal·lades en el, en el polígon. Gràcies. Alguna intervenció per preparada del grup d'iniciativa, senyora Fossa? No, bueno, entenem que és un conveni que, que dona serveis a lo que són les empreses que hi ha en el polígon, és un conveni que és amb el Departament de la Generalitat i, bueno, i com que tenim un espai lliure que podem donar servei i aquest conveni és amb l'administració pública pues, em sembla que dura 10 anys no? el conveni no és un conveni excessivament llarg per si tinguéssim algun problema nosaltres entenem que, bueno, que això pot ser positiu per, a, per el tema de tot el polígon industrial i les comunicacions que necessiten per tant donarem el bolsat favorable alguna intervenció per part de la CUP, senyora Ana Gabriel, senyora Grup Socialista per part de d'Esquerra Republicana? No? Doncs, de suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra, cap abstenció, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és resolució, al·legació presentada i aprovació definitiva de projecte per la construcció d'un centre residencial i centre de dia per la gent gran a Sallent. Senyor secretari. Antecedents de fet, el ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre del 2010 va prendre l'acord d'aprovar inicialment l'avantprojecte per a la construcció d'un centre residencial i centre de dia per a la gent gran de Sallent. L'anunci de inicial ha estat publicada al taller d'anuncis de la corporació al web i al objectiu oficial de la província de Barcelona el dia 29 de novembre del 2010 durant el termini de 30 dies. Durant el termini d'exposició pública es va presentar una alegació que essencialment eh, es resum, resum de següent manera. Retar en la decisió de portar a terme el projecte de residència per a la gent gran total desacord amb la construcció de la residència en la zona inundable a períodes de 50 anys relació de causes que fan lavant projecte desestimable necessitat d'un soterrani per equipaments altres factors que desaconsellen que la residència es faci en la zona inundable de la fàbrica vella i per últim la ubicació de la fàbrica vella en referència al POM finalment es demana que es tirin davant un projecte de residència per a la gent gran per la nova ubicació prevista en l'aprovació inicial de la ventuleta. Bis documente té i jurat per l'arquitecte municipal el dia 2 de febrer d'enguany, el qual contesta en el següent sentit. La major part de la les es fonamenta en la inconveniència de situar la residència de gran en la ubicació aprovada inicialment, és a dir en la zona de la fàbrica vella. Per respondre a aquest cer, relacionem els informes que s'han estat emetent des de l'Agència Catalana de l'Aigua. En data 25 d'abril de 2008, l'ACA va metre un informe sobre la construcció de la residència d'Avis de l'antic edifici de la fàbrica vella de Sallent. En data 7 de juliol de 2010, l'ACA torna a emetre un informe sobre la construcció de la residència que ens ocupa. que ens ocupa. A petició d'informes sobre la aprovació inicial del projecte de residència, en data 24 de gener del 2011, l'ACA ens va trametre junts els dos informes de anteriorment. Per altra banda, i tal com es en la llicència. Pel que fa al retard de la implantació d'una residència de Visasallent i per altra banda les deficiències que es marquen en la delegació, s'ha de dir que com es pot comprovar en els informes de l'ACA que s'ajunta a l'expedient que les actuacions per portar a terme la residència ja s'havien endegat des de fa temps. És tot just ara quan s'ha pogut aprovar inicialment aquest avantprojecte. Per altra banda, s'haurà d'esperar el projecte executiu definitiu per acabar de polir les prestacions definitives de l'edifici, ja que aquest avantprojecte s'ha elaborat a efectes administratius intern o quan calgui interadministratiu. En tot cas, l'opinió dels ciutadans és sempre benvinguda i sens dubtes tindrà present en l'elaboració del projecte executiu definitiu. Finalment, en relació al POUM, hem de dir que aquest instrument normatiu està de plenament vigent està plenament vigent. I és en aquest mateix que es reconeix que la Fàbrica Vella té una qualificació com a sistema d'equipaments equip polivalents, serveis tècnics referits a la zona de les turbines i d'habitatge dotacional a l'Ala Nord. Proposta. Es proposa desestimar l'alegació vist els informes de l'ACA que no mostren cap inconvenient en tal d'ubicar la residència a la zona de la Fàbrica Vella mantenint les condicions fixades en els informes. Les deficiències del projecte relacionades amb el punt 3.4, pels quals en l'alegació es considera que el projecte és desestimable, no concorden amb el projecte aprovat inicialment. En aquest projecte els llits no estan adossats a les parets. Existeixen quatre ascensors i, si bé hi ha un menjador en la planta baixa, existeix un altre en la planta primera per als residents amb alta dependència i no existeix cap tanatori dintre de la residència. Per altra banda, els suggeriments introduïts en el punt 4 referits als equipaments i serveis que s'honorien de situar al subterrani, si bé l'ubicació en el subterrani és molt correcta, no per això ha de ser impossible la realització d'una residència com la que està projectada. I s'ha de recordar que s'ha aprovat un avantprojecte, el qual ha de servir a l'Ajuntament per donar a conèixer les possibilitats dels equipaments als ciutadans i per tràmits administratius en el projecte executiu on s'han de resoldre tots els requeriments tant de serveis com de les instal·lacions d'aquest equipament finalment quan ja s'ha expulsat la residència és compatible amb els usos previstos en el POM que actualment té plena vigència per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels segons acord primer, desestimar la presentada per fets que han quedat exposats a l'informe tècnic segon, aprovar definitivament la vampulleta per a la construcció d'un centre residencial i centre de dia per a la gent gran tercer, traslladar l'acord ...a la persona que ha presentat l'al·legació... ...a l'Agència Catalana de l'Aigua... ...i als Departaments de la Generalitat de Catalunya següents... ...habitatge, associació a ciutadania... ...i sostenibilitat... I... Serà... ...i territori i sostenibilitat... ...que encara no està allà canviat. Gràcies. Sí. Senyor Soldoni. Bon per a tothom. Avui, en, el, en aquest punt d'ordre del dia el que a, torna a portar-se l'aprovació definitiva del que ja vam parlar en el plenari del mes de novembre que era l'aprovació de l'avantprojecte de la residència i el que es fa en aquest cas és resoldre una única al·legació que s'ha presentat en, aquest, en aquesta projecte, que torna a fonamentar-se en gran part amb el tema de la inundabilitat i el, es torna doncs, a, a contestar amb referència als informes de, de l'ACA que han deixat eh, en reiterades ocasions palesa la possibilitat d'anar-hi en aquest emplaçament. Uh, les altres uh, consideracions, algunes que, que fan referència fins i tot a la distribució a dintre de, de l'equipament és una cosa que òbviament es pot modificar en, en el projecte executiu i quedarà allà doncs, uh, totalment clara. Per tant, avui el que, eh, el que fem és ratificar, la, intentar portar a ratificar la posició que vam acordar en el plenari del mes de novembre. Alguna intervenció per part d'iniciativa, senyora Fossa? Sí En primer lloc eh, jo entenc que quan hi ha una alegació d'aquest tipus que és bastant complexa no entenc perquè a en la comissió informativa no se'ns dona mínimament una còpia per fer una mica de, de visió de lo que s'està dient a l'al·legació com a mínim hauria d'haver estat sobre la taula perquè si hem volgut alguns regidors de, que estem aquí no tenen l'alegació però si l'hem volgut el hagut de sol·licitar en una instància perquè aquí el primer punt és desestimar Bé, doncs nosaltres estimem parcialment aquesta alegació perquè entenem que hi han coses que aquest senyor que presenta l'al·legació doncs té raó i hi han altres que no millor per tant desconeixement total, que jo crec que no sigui, no és la gestió correcta, perquè el que no podem fer quan anem al ple i demanem ja una alegació bueno, la demaneu no, jo crec que seria correcte que la Comissió Informativa estigués aquesta alegació per tenir coneixement bueno, dit això també voldria dir una cosa perquè aquest senyor quan presenta l'allegació eh, acompanya un retall de diari del Regió 7, com sabeu quan vam fer l'aprovació inicial va sortir el dia següent, al cap de dos dies, una informació als reixosets, que entre una de les coses que diu, i nosaltres en el nostre grup el volem acarar és que iniciativa Esquerra, i Esquerra Republicana i la CUP tenien en el seu programa electoral la construcció d'una residència a la fàbrica d'ella nosaltres, com a iniciativa no ven dir que necessitava una nova residència, però no vam dir mai a la fàbrica d'ella és més, quan passàvem de la gent gran posàvem en un punt del programa Vella per la gestió de la residència complessi les condicions de qualitat servei públic i assistència ens estem referint a la vella la que tenim ara i a cal a més acelerar la construcció d'una nova residència no dèiem que tenia d'estar ubicada a la fàbrica vella després, bueno, aquest senyor en el conjunt de la seva al·legació que té, bueno, té un pilot de fulles i aquí es contesta més o menys en quatre línies El senyor fa tota una sèrie d'argumentaris hi ha coses que nosaltres com a grup l'estimarem parcialment en conjunt el que ve d'aquit senyor és que hi ha dubtes hi ha dubtes perquè si bé és cert de que l'avantprojecte diu que té un informe de l'ACA que no és una zona inundable, també és cert que l'avantprojecte sí que hi ha un nivell que és inundable en el pàrquing i s'assinala com inundable aquest senyor diu que, el, que els baixos de la, de la residència en vez de un parque s'haurien d'utilitzar per altres tipus de serveis per exemple, arxius i altres tipus de serveis maquinària de, de refrigeració, altre tipus de, de maquinària que necessita una residència i diu tota una sèrie de coses per tant, en conjunt el que ve a dir és el que vam dir als grups municipals i és que a l'inici d'aquest amant projecte per nosaltres, pel nostre grup es va iniciar malament per què? Perquè fer un projecte, Si ara l'equip de govern té la idea de dir mira, podríem fer un gratacel al centre del Bages que sigui una sala de convencions internacionals Focusem si que té aquesta idea No penseu que costa gaire fer aquest avantprojecte Se'n va amb una empresa que té una sèrie d'experts i arquitectes i presenta un avantprojecte a la seva manera per què? perquè paguem una empresa perquè faci una avantprojecta però no és fer l'avantprojecte és la situació com s'inicia aquest debat de l'avantprojecte de la residència ho vam dir aquí al ple dir. tots en el nostre programa portàvem que necessitava una nova residència tots els grups tots. però si els portem tots iniciativa el va plantejar a la taula quan es va iniciar que, aquesta, aquesta, aquest avantprojecte és que quan va iniciar l'avantprojecte ja, ja s'havia i ja estava fet doncs pues bé bueno, quan s'inicia un procés així ens vam dir i segurament la regissora de la CUP se'n recorda de, això l'hauríem de negociar perquè és un projecte de tots no és un projecte de l'equip de govern és un projecte de poble i és un projecte de tots el grups polític. i hauríem d'iniciar unes converses i una negociació amb un ordre del dia efectivament l'Anna Graviel de la CUP regidor de la CUP es va encargar d'elaborar de de un ordre del dia perquè ho vam parlar i es presenta un ordre del dia però què passa? passa que començant les, les converses i l'equip del govern vam dir eh, fins que no arribem a un acord això hauria de sortir eh, un acord de l'Ajuntament de Sallet no, l'equip de govern posa en marxa tota una maquinària de participació ciutadana i dona a conèixer l'avantprojecte quan sabíem que aquí hi ha molts dubtes és veritat que és un projecte i es pot modificar, que es modificarà de ben segur podeu estar que es modificarà i no es podrà fer lo que es planteja l'equip de voler pues bueno, iniciem aquest procés com que ja no es va iniciar bé doncs hi ha molts dubtes perquè iniciativa hem dit l'avantprojecte vale, aquí però volem escoltar perquè la Generalitat en el seu moment no sé quin, quin projecte té ara el senyor Mas i l'equip de govern de la Generalitat hi havia un pla director per exemple, i no contemplava sa una nova residència nosaltres deia que vingui aquí al departament corresponent i ens expliqui una mica per què sa gent no, no està dintre d'aquest pla director per escoltar opinions consell i escoltar coses no? que vinguin del Departament d'Urbanisme i que vingui l'Agència Catalana de l'Aigua i ens expliqui el seu informe no, no perquè no, perquè l'equip de govern no ho va voler perquè altres casos s'han donat a sa llei al barri de l'estació vam tenir gent de la Generalitat que va venir aquí i ens, ens va explicar les coses en el Roland salia amb la complexitat i a lo millor no vam amansar gaire també va venir la Generalitat a explicar coses en canvi la residència no, per què? perquè jo sento això i ja tiran davant i ningú es, ens modificarà res i em paralitza l'avantprojecte perquè ¿por Perquè bueno, l'avantprojecte no es farà de seguida però almenys quan surti que estiguem d'acord i que escoltem el màxim de gent, no es va voler fer així per tant, per mi ja va ser un error i el que els manifesta aquest senyor en gran mesura són dubtes que ja diu que està d'acord que es faci una residència perquè vam dir, rastreixem una mica el territori i a lo millor en vez de la fàbrica vella trobem altre ubicament, que pot ser inclús millor la CUP plantejava Puigbor nosaltres ja vam plantejar al principi igual que Esquerra Republicana que a lo millor era millor la fàbrica de calçada i ens vam plantejar coses, per rastrejar altres territori no, no, pues bueno què va passar? Pues bueno que, que l'equip de govern, convergència i Unió diu, jo tinc de muntar un aparador perquè venen, perquè fa les botigues, no? Sabeu quan hi ha aquell aparador tan maco i tal, però després entras dintre i ui, no puc comprar perquè això és molt car. És un gran aparador però després es costa molts diners. Però l'aparador existeix. Entens? I això, quan, quan la gent veu la foto aquest aparador, quan vinguin les seleccions diran, ja hem fet un avantprojecte. Eh, teniu, és legítim, eh? Si penseu així és la vostra manera de fer-se així, és legítim, eh? No és que no sigui, però no és correcte. Perquè això seria una ocasió per haver buscar el consens. No s'ha volgut fer així. I, bueno, dit això, doncs nosaltres ens abstindrem també en el tema de l'avantprojecte com vam fer l'anterior vegada i nosaltres sí que estimem, estimem parcialment les alegacions d'aquest senyor perquè aquí aquest senyor diu coses que són interessants altres coses, clar heu contestat allò que penseu que no té raó però hi ha altres coses que jo crec que sí que té raó perquè ara no estarem llegint tota l'al·legació perquè és impossible de que no heu contestat per tant nosaltres pensem doncs, que ha hagut un procés incorrecte també pensem que aquest projecte es modificarà perquè estan els pisos tutelats també a lo millor Eh, Valentí deia a lo millor tenim de fer els pisos tutelats i, o la residència i no fer els pisos tutelats a lo millor podem fer els pisos tutelats i, no, i fem la residència en un altre lloc però els pisos tutelats són un milió i mig d'euros em sembla no? però és que en aquests moments són 8 milions d'euros i només tenim un milió i alguna cosa de l'herència que va deixar una senyora de cara a la residència per tant, necessitem 100 milions d'euros Pues no correm tant, fem les coses una mica amb consens, perquè estem obligats a fer-ho, en aquests temes, com, com al final després de tanta polèmica amb el barri i l'estació al final vam tenir d'arribar al consens perquè no teníem altres remei, perquè era un un gran tema de poble, com aquest és un gran tema de poble també res més Alguna intervenció per part del CUP, senyora Anna Gabriel Sí, bona nit a tothom en primer lloc uh, per començar a dir que Penso que és molt d'agrair el fet de que una persona hagi presentat una a·legació. Penso que tant de bo n'hi haguessin hagut més, no només perquè sigui bo que la gent critiqui el que es proposa, però penso que és molt sa que la ciutadania tingui l'hàbit de mirar-se els projectes i de presentar-hi al·legacions en el sentit que sigui. Per tant, doncs, un reconeixement positiu eh, en aquest sentit, en aquesta persona. També és cert, com deia el senyor Inojosa, que és una al·legació que que introdueix molts termes i que no tots són susceptibles de ser matèria d'al·legació, fa una sèrie de consideracions també al voltant del que han suposat les fàbriques en, el, en la vida de la classe treballadora i planteja si és idoni no? que la gent gran vagi a parar en un lloc que al seu entendre és lloc d'explotació de la classe treballadora i això, clar, pròpiament no sé si, si és matèria d'al·legació de, de d'un avantprojecte. En qualsevol cas existeixo que està molt bé que s'expressi però que no tot el que escriu mm, és, és, és votable en termes d'al·legació i amb això m'afegeixo també el que comentava el senyor Hinojo s'ha de fer una estimació parcial de l'al·legació no? que jo entenc que nosaltres no ens competeix dir si fem una estimació parcial o no jo no sé si per part de l'equip d'Overn hi ha una proposta d'estimar parcialment algunes de les qüestions o no jo entenc que es votarà si s'accepta o no s'accepta en la seva totalitat l'al·legació i aquí no especialitza res pel que fa tots els antecedents que comentava també el regidor d'Iniciativa, és que tot això ja es va debatre en el ple de l'avantprojecte, van ser intervencions per part de tots els grups força extenses i que ja es va abordar bona part del que s'ha dit, resumint molt i com a CUP, ja vam dir en aquell moment, que per nosaltres també havia estat un tema molt debatut, gens pacífic tampoc, que al final vam decidir-nos aprovar aquest avantprojecte entenent doncs, que havíem intentat buscar alternatives i que no s'havia aconseguit, havíem intentat treballar pel consens i tampoc ens en vam sortir gaire bé, però al final consideràvem que era una qüestió de responsabilitat també doncs, a intentar tirar endavant un avantprojecte, que és tot lo modificable que entre tots a, vulguem que ho sigui, però que era marcar un primer pas per tirar endavant un projecte que, com ja s'ha és un projecte de poble. S'hagués pogut fer molt millor, és evident. S'hagués pogut treballar molt més la participació i no tant el partidisme, també és evident. Però en qualsevol cas doncs, l'equip de govern decideix quin tarannà li vol donar les seves iniciatives. I en aquest sentit, i sent coherents també amb el vot que vam manifestar en el plenari de l'avantprojecte, doncs proceduríem a votar en contra d'aquesta elevació. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manol Vens. Sí, bé, bueno, bona nit a tothom. Bé, una miqués continuar doncs, desenvolupant el que ja vam discutir quan vàrem aprovar doncs, aquest projecte. Bé, bueno, projecte com dèiem i si recordem el que vam dir simplement és necessari per poder començar a treballar i per començar a demanar doncs, allà on s'hagin a demanar a tots els departaments, potser ara la Convergència ho tindrà més bé que és anar a demanar doncs, que ens donen places concertades, diners, etc, etc etc. i que algunes coses que diu aquesta al·legació, no m'estanyaria i segurament seria positiu que amb el projecte s'introduissin i no passa res vull dir simplement és un, un aspecte formal i tècnic que es pot introduir, es té en compte el tema de les instal·lacions pues, es pot tenir molt en compte i no crec que s'ha de desestimar l'al·legació perquè hi ha moltes coses i, i hem de tirar endavant aquest avantprojecte però això no vol dir que recollim coses del que diu el senyor Estrader no? nosaltres seguirem votant a favor de desestimar aquesta al·legació i per endavant aviam sí si algun dia arribem a tenir una residència nova. Nosaltres no vam posat el nostre programa que havia d'anar a la fàbrica vella, però vist les discussions i vist tot el tema i tot el que es va aportar, creiem que en aquests moments és el que està més ben posicionat. Simplement dir això, que, perdó, votarem a favor de desestimar-lo i ja està. Una intervenció per part de l'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Bé, en primer lloc manifestar doncs, que sí que en aquesta a·legació que ha presentat el senyor 3 hi ha alguns termes doncs, que hi estaríem d'acord i d'altres doncs que no hi estaríem, que no hi podríem estar d'acord manifestacions que ha fet ellen aquí. De totes maneres sí que contestant el que ha dit abans el company d'iniciativa, sí que esquerra va presentar eh, en el programa electoral la residència a la fàbrica vella, però també és cert, que veient tots els informes contradictoris de l'ACA que, concede... que es contradeixen els uns amb els altres i fins i tot amb els informes de l'Ajuntament hem hagut de tirar enrere i moltes vegades és millor tirar enrere abans d'iniciar tot un projecte faraònic que si està a temps que no pas haver, de, haver mh, anar, en anys successius doncs haver de pensar que no ho hem fet bé per tant vistos els informes de l'ACA per això vam decidir tirar enrere en aquesta ubicació que no vol dir que no en busquéssim d'altres perquè n'hem buscat d'altres n'hem posat damunt de la taula d'altres ubicacions per la residència i estem treballant-hi i a hores d'ara en tenim més sobre la taula per poder, per poder instal·lar una altra residència una residència que no estigui en zona inundable perquè és que una residència d'avis estigui en zona inundable i allà on es pretén ubicar ho és. I l'ACA en l'informe que fa l'any 2008 ho diu. Diu i cal recordar que d'acord a l'establert a l'article tal tal tal és prohibit urbanitzar i edificar zones inundables i en zones de risc per la seguretat i el benestar de les persones salvant les obres vinculades a la prevenció de riscos. Però també l'ACA diu que en el cas que les, aquestes limitacions d'usos i de construccions es poden aplicar quan aquestes edificacions o conjunts d'edificacions siguin objectes de protecció pel seu valor històric, artístic, arquitectònic i industrial, i per això en un moment determinat es dona aquest, aquest vistiplau, però per altra banda diu en el cas que la fàbrica vella estigui considerada com a edificació, objecte de protecció pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, industrial i es volgués realitzar alguna actuació en ella, s'entén que no s'enderrocarà ni es realitzaran ampliacions de volum. En el cas que l'Ajuntament volgués estimar... Això és el que diu l'Aca, eh? En el cas que l'Ajuntament volgués estimar que aquest edifici no té cap, mm, cap consideració d'històric, ni d'arquístic, ni d'arquitectònic, ni d'industrial, no es pot construir en aquí, perquè la llei d'urbanisme prohibeix construir a la, en una zona inundable. I això és el que hem dit durant moltes vegades. Per tant, tant si és una cosa com si és una altra, a més a més, si està considerat com a com a valor històric, artístic i arquitectònic, no es pot enderrocar. En el moment en què s'enderroca l'edificació, no es pot tornar a construir. Això no ho diem nosaltres, ho diu la llei i ho diu l'ACA, també. Per tant, quina és la feina que hem fet a Esquerra? Buscar noves ubicacions. Noves ubicacions que no estiguin en zona inundable. I això és el que hem treballat, i estem treballant i n'estem trobant. Per tant, nosaltres en el punt en què el senyor Estrader està dient que la residència s'ubicarà en zona inundable, i estem d'acord, en d'altres no. Acabat? Ah, bé, gràcies. Senyor Soldoni. Bé, primer de tot, eh, responent als comentaris que ha fet el senyor Hinojosa d'Iniciativa, que l'al·legació la, estava dintre de l'expedient tota la informació estava dintre de l'expedient i la, la podien consultar uh, i sap que vostè l'han de, demanat i l'han tingut per, però treure si hi havia d'haver fotocòpies o hi havia d'haver còpies ja en el moment de la comissió informativa no, no procedeix perquè com vostè sap diguem qualsevol còpia de les coses dels patines demana i llavors es, es dona uh, en referència a tot el tema, tema d'Inundable ja contestant també el, a la l'intervenció d'Esquerra Republicana. Vaja, considerem que estem a, entrant en un tema fins i tot de, de poca responsabilitat perquè considerar aquestes afirmacions que és zona inundable el, la construcció d'aquesta residència quan tenim els informes de l'ACA que et marquen la cota a partir de la qual pots construir i és... A, per sobre d'aquesta cota a on estem proposant fer la residència, és intentar eh, confondre la gent, intentar introduir post i coses molestes infundades perquè agafar parts d'aquest informe, on diu que so un daat òbviament que és un daposat del riu però si et marca ells et diuen aquí és inundable però a partir d'aquesta cota a partir de la cota 273 hi pots construir i anem per sobre d'aquesta cota 273 i senyora Cortès, li vaig dir en el, en el plenari que ja vam parlat d'aquest tema i avui no era intenció no era intenció meva reproduir novament el debat que ja vam tindre en el plenari del mes de novembre però eh, atesa la rotundada amb què vostè diu se li ha de dir i s'han fet construccions aquí cellent permeses per vostè i que s'han inaugurat fa molt poc, que la cota és inferior a la que estem proposant per la residència. Per tant, si el riu pugés i arribés a entrar per la porta de la residència, s'haurien notat passant d'altres coses abans. Per tant, fer fer aquestes afirmacions i anar introduint i anar escampant aquesta mena de por, això sí que és poc responsable per part d'un grup polític Òbviament és legítim, com deia el senyor Hinojosa hi ha moltes coses que són legítimes però segurament és poc ètic per tant eh, el primer que vam fer ja l'any 2007-2008 va ser demanar el, el primer de l'informe de l'ACA i a partir de l'informe de l'ACA es va anar treballant i la cota sent baixada per sobre del, de la zona d'inundabilitat per tant està demostrat i provat amb més d'un informe que aquesta residència allà hi pot anar. L'altra cosa és que per l'interès que vostè tingui o perquè això no tinin davant, que és el que a vegades ens ha donat la sensació, s'intent anar repetint i n'ha posant, eh, posant confusió en aquest aspecte. I en el senyor i amb el senyor est Stradé d'aquest tema n'hi hem parlat vàries vegades, hem tingut una relació epistolar durant, eh, durant un any en el qual hem pogut anar, Uh, contraposar les, les posicions enviant-li els informes en alguns cops uh, ha semblat que les posicions estaven molt més properes i que, que ve que era factible poder -la, poder -la fer fallar perquè amb el tema de la cota. Doncs, uh, ho vam, ho vam parlar. Ara bé, uh, l'al·legació doncs, segueix fent tot, una, tot un regzell d'afirrmacions uh, en referència a això. Per tant, el tema de l'tallada, nosaltres sí que el donem per tancat la cota en la qual es proposa fer aquesta residència no és inundable estem parlant de la cota d'entrada del pont nou perquè la gent vegi doncs, tot el que hi hauria a la cota del pont nou tirant la ratlla cap on es volgués, seria inundable. Per tant, hi han coses que estan per sota d'aquesta cota del pont nou. Per tant, no, no, és, no és inundable aquesta aquesta residència. En referència als temes de, dels baixos, de l'aprofitament o no per maquinària, és una cosa que la van l'avantprojecta sí que contempla alguna maquinària que va a la planta soterrani, com és tot la maquinària dels ascensors, etcètera, ja està contemplada, però això és el que també l'arquitecte sempre ens ha dit, que no ho tinguem com una com una cosa totalment definitiva, perquè llavors, el, quan es faci el projecte executiu final, veurem on proposen ficar tot els, tots els temes de maquinària. I, òbviament, eh, aquí les delegacions ja hi són pràcticament moltes de les coses que el senyor Estrader, durant aquests anys, ha anat, ha anat repetint. Però d'altres, fins i tot que en converses s'han anat dient, i fins i tot per la seva experiència a l'hora d'estar en una residència, que, que són de funcionament, doncs, moltes coses s'han anat... Eh, s'han anat escoltant i que, es podran, i que es podran tenir en compte eh, no només en la construcció, però també en el funcionament. Per tant, coses que diu aquesta al·legació també. Repeteixo, no voldria tornar a repetir tot el debat que ja vam, ja vam tenir, però dels de, de, anys que han passat parlant d'aquest avantprojecte eh, són pràcticament quatre són pràcticament 4 anys que hem passat parlant, veient, veient dibuixos, intentant contar i recontar eh projecte i obres i en moments en què la construcció ha baixat s'ha tornat a recontar a veure com podria sortir i vostè afirma duna forma categòrica que aquest eh que i aquest que aquesta residència no la veurem i que serà de modificar i que no serà i que no serà xins. Això és la seva visió i la seva proposta si vostè vol proposar això doncs, eh, endavant, és totalment legítim com dèiem no? però la proposta que avui ha sobre la taula i per la qual almenys aquest equip de govern i esperem doncs, que els futurs i la gent que hi estigui hi estigui compromesa doncs, anem per treballar i per tirar-ho davant i poder i poder fe, veure fet realitat com comentava el senyor Manuel Vents doncs, eh, això, aquest avantprojecte eh, ens està servint ja per uh, mantingut algunes reunions ja amb el Departament de Benestar i Família per veure com podrem avançar i desencallar i desencallar aquest tema i veure quines possibilitats hi hauran. Tots sabem i ja sabíem abans, perquè ja era el mateix que ens havia, que ens havia dit l'anterior govern que la, que la dificultat econòmica és, és molt important i respondent també al que deia el senyor Hinojosa de que volia sentir les veus de la Generalitat sobre el pla director de per què a Sallent no, no ens feia falta una residència això eh, el pla director, no sé, em sembla que és per 10 anys ja ho hem explicat 50 vegades per què a Sallent en aquests moments tenim una residència per tant estem per sobre de la mitjana de places de residència per habitant que tenen els pobles de Catalunya, la comarca del Bages en el seu conjunt està per sobre que la mitjana de Catalunya, per tant el govern de la Generalitat, si ha de construir una residència, ho farà allà on estiguin per sota de la mitjana, no en un lloc que estigui per sobre de la mitjana. Però aquí s'allien, atesa la naturalesa de la, de la residència actual, proposem una substitució i ampliació de residència, que és el que s'intentarà doncs, fer fer aquí Sallent amb el referent a les alternatives d'ubicació eh, el mes de novembre quan vam aprovar aquest avantprojecte era per marcar un, un camí un camí que no el podem córrer perquè ja ens agradaria poder-lo córrer perquè vol dir que podrien anar més ràpids però que sí que l'haurem d'anar caminant per poder-lo construir també és totalment legítim que qui vulgui seguir estudiant alternatives d'ubicació ho segueixi fent. però això no ens ha d'aturar a l'hora d'intentar anar fent els passos amb l'avant projecte que tenim aprovat, en el qual esperem que avui s'aprovi definitivament i puguem seguir doncs, caminant endavant per poder-la veure més tard que ai, més d'hora que tard, per, a la, la residència construïda. I el projecte faraònic que és inconstruïble, i que es pot fer en fases doncs és totalment cert si el senyor Manel Benz en el seu moment plantejava l'opció de dir doncs no farem els allotjaments totalats i de moment començarem per la part de residència i només amb la planta de serveis això és factible, però això no és incompatible amb tindre un projecte, un avantprojecte o un projecte fins i tot definitiu en el qual ho puguis contemplar tot perquè tots sabem que tu pots dissenyar un projecte complet i executar-lo per fases i si aquestes fases a més a més poden entrar en funcionament per si soles, que per tant no són necessàries totes les fases per poder entrar en funcionament l'equipament, no doncs millor que millor es pot eh, contemplar des de fer la planta baixa i una planta llavors pujar a l'altra, es pot contemplar tot a l'hora de redactar un projecte un projecte executiu i la seva execució per les fases que, que es considerin, per tant eh, no volia dir que vull repetir tot el, tot el debat però ja que s'ha tornat a treure doncs, el mateix, sí que és important deixar-ho clar si has alguna intervenció però per al part del grup iniciativa, senyora Hinojosa sí, molt, molt curt, contestant molt breument Oi, jo no dic que no la veurem dic tal o millor penso que tinc la més basa desconfiança com pot tenir aquest senyor que fa l'alçalegació jo no he dit això ara, també és cert que hi ha una part del parc que ja es marca que pot ser indable, és cert o no? sí, sí, per tant ja tenim una part però aquest senyor el que planteja l'alegació és que està plantejant Aviam, jo, també, jo també crec que un poble que viu al, al costat del riu hem de desafiar el riu, perquè hi ha molts pobles al món que viuen al costat del riu i desafien el riu i fan dics i fan grans obres per viure al costat del riu això és una cosa després ja, que el tema del riu Llobregat, sabem que està regulat per l'embarçament de la Baells, que tenim una aigua regulada, però també sabem que en un moment determinat van tenir d'obrir les comportes de l'embarçament de, de la vall i va haver un gran desastre i aquest home el que planteja una mica és fonaments que hi ha dels muros el riu, a més està en un coll d'ampolla eh, la residència planteja que hauria haver un corredor enclat d'emergència i llavors està en el coll d'ampolla que és la resclosa, no té gaire espai per ampliar-se al riu per tant és un lloc perillós és normal que tinguem una mica de prudència, és normal perquè estem desafiant al riu eh? com un que l'embassament regula però es pot desbordar en qualsevol moment no desbordar, que tinguin dovent molta aigua i això és possible eh? no estem parlant de barbaritats per tant estem fent una gran obra que costarà molts cèntims i caldrà posar totes les coses sobre la taula tu dius, no, és que ja vam parlar amb el departament ja vam parlar no sé qui no, és que no es tractava que parlessis tu i tu ens ho expliquesis, el que proposaven, que vinguessin a la taula perquè és una manera de contrastar a vegades necessitem contrastar per tant aquest senyor una mica el que planteja és que és una obra que està realment en un lloc perillós, que vosaltres dieu que no és perillós bueno, però sí que és un lloc perillós, perquè pot haver una gran inundació, quan? D'aquí 50 anys? Pues clar, estem fent una obra per 100 anys almenys, o 150 anys o més Una intervenció per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel Sí, només afegir que nosaltres doncs, vam considerar que els informes de l'ACA i dels tècnics que garantien la seguretat de l'edifici i de les persones que s'hi poguessin ubicar doncs, eren els que havien de guiar la nostra postura, que entenem, a més a més, doncs, que encara se serà molt més rigorós i molt més cautelós quan s'estigui en fase d'elaboració de projecte i dir també que a banda de la ubicació en una zona propera al riu també hi havia altres elements que nosaltres en aquest cas ens van fer decidir finalment a donar suport i és que l'edifici de la fàbrica vella va ser adquirit per l'Ajuntament és a dir, per tots, ens ha costat molts diners, encara l'estem pagant i també valoràvem el fet de, de no llançar per la borda una inversió milionària que s'havia fet i que encara no s'ha acabat de pagar i que per tant doncs, en teníem que si en el seu moment es va prendre la decisió de comprar aquest edifici doncs valia la pena considerar també a nivell de cost perquè es parla molt dels diners que costrà la residència doncs aquests diners que s'estan invertint en la compra d'aquest edifici ja li estan costant a sa i per tant també hem de saber rentabilitzar d'alguna manera i també eh, sumant altres aspectes que nosaltres ens segueixen preocupant i que garantim que en la mesura que puguem seguir participant de l'elaboració doncs, del projecte etc és el tema de la gestió, ho hem dit sempre ens preocupa el tema de la ubicació però ens preocupa molt poder seguir garantint que sallent tingui una residència eh, pública i que no donem la gestió a una empresa tal i com té ganes de fer en aquest cas l'equip de govern a no sé quants anys per perdre totalment el control per tant hi ha molts aspectes a tenir en compte en relació a la residència pel que fa concretament al tema de la inundabilitat nosaltres ens hem cregut les cauteles i els informes de l'ACA i queden moltes coses per seguir treballant i així ho farem una altra intervenció grup socialista sí. Manol, sí, sí. seguirem el tema de la inundabilitat jo no sé clar que a vegades es pronuncia d'una manera que sembla una mica estúpid no? perquè et diu si et conserves els muros que hi ha i les parets que hi ha històriques fes -hi el que vulguis i si no, no pots fer-ho però preocupa, no pots fer-ho pels temes històrics, pels temes urbanístics no li preocupa molt poc si és inundable o no és inundable si estàs conservant una cosa que es va fer fa cent anys o no o sigui, si tu conserves les parets que tens de fa cent anys, fes una residència que és fantàstic, i si no, a millor no la podràs fer, perquè si ho tires a terra tornes a fer, després ja no sé si tindràs permísos. No? Llavors, és segur o no és segur, o siguin muros antics o siguin muros nous. Llavors, això és una mica que, com, com ha dit l'Anna, doncs un cop tenim els informes que l'Aca diu que sí, que es pot construir, doncs nosaltres també pensem que s'hi pot construir, no? Respecte al tema de si no la mai o si la la residència, jo crec que si la volguéssim veure, la veuríem, no? Eh, els últims números que vam fer no pujava més de 4 milions, 4 milions i mig el que és la residència només, no? Si no recordo malament i potser a partir d'ara aquests 4 milions seran molt difícils de veure però durant 4 anys n'hem vist molts de milions d'euros que potser no hem utilitzat correctament, no? Eh, jo crec que no estaria tan difícil fer la residència si realment hi ves una ganes de fer-la, bueno, crec que ganes n'hi han sinó però és com un objectiu prioritari davant de tots els altres i no es una mica amb tot una mica per quedar bé amb tothom no? evidentment nosaltres pensem que es pot fer que es pot fer la residència a doncs, on va la Fàbrica Vella i que si podem doncs, farem tot el nostre esforç perquè dintre d'aquests quatre anys que venen si no es fa del tot es comenci perquè ja es podria començar una no? altra intervenció per pare d'esquerra senyora Cortès.. sí Bé, nosaltres mm, tornarem a insistir en el tema aquest de la inundabilitat perquè, com hem llegit abans, els informes de l'ACA mm, no són clars i insistirem en això. I, per tant, mm, quan es vaiguin fent passos sobre aquesta residència, el que nosaltres voldrem doncs, és estar segurs de què es pot fer s'ha de dir doncs que l'aparcament està tot en cot inundable jo aquesta tarda m'he repassat, repassat el projecte i fins i tot hi ha la línia que marca en vermell i tot l'aparcament està en, en cot inundable llavors no sé si és que no hi és o no hi és o és que també es, es poliran l'aparcament i bé, vist jurídicament i vist els informes i parlat amb, amb termes urbanístics i entenem que aquesta residència allà no s'hi pot construir i jo voldria dir que si a l'anterior legislatura es va atorgar alguna llicència en qualsevol llicència s'atorgava per junta de govern no era jo que l'atorgava per voluntat pròpia sinó que era per junta de govern i per tant hi hauria una corresponsabilitat però en aquest cas eh, no es va atorgar i això s'ha de dir que no es va atorgar cap llicència en zona inundable per tant, alerta i una altra cosa vull fer una pregunta i vull demanar i m'agradaria que me la contestessin eh? si demà la Diputació de Barcelona demana un permís d'enderroc de la Casa Torres Amat l'Ajuntament de Sallent li atorgarà? i una segona pregunta és és el mateix enderrocar la Casa Torres Amat s'atorgaria sense cap mena de, de res l'enderroc de la Casa Torres Amat o l'enderroc de, de la casa de la plaça de la Pau número 4 seria exactament el mateix? Senyor Saldoni. Bé, el pàrquing està en zona inundable. Si sí. sí. per això mateix, mateix s'aixeca l'entrada de la residència també per la zona del pont nou i l'entrada i sortida del pàrquing està per sobre de la cota d'inundabilitat que quedi clar, ho repetirem si un cas eh? la cota de la fàbrica vella de baix des de que es comença és una inundable i et marquen que l'entrada del pàrquing ha d'estar a la cota 273 per tant, l'entrada i la sortida del pàrquing està per sobre de la cota d'inundabilitat i els murs del, del perímetre de la residència és el que et recomanen que s'ha de fer en aquests casos per tant, el mur està fet l'entrada i la sortida del pàrquing està per sobre de la cota d'inundabilitat i l'entrada de la residència encara està més per sobre de la cota d'inundabilitat i, per fer referència al que comentava vostè les lligències d'obres que, que es van donar o que s'han donat en aquest ajuntament no estan en zona inundable no estan en zona inundable. Eh, ho repeteixo, el que sí que estan és per sota de la cota d'entrada de la residència. Per sota de la cota de, si la cota d'entrada de la residència és a 273 s'han pogut donar cotes lligències a 270. Per sota de l d'entrada de la residència, i això no és zona inundable perquè els inundable sembla que és a 250, 273 290 i 270, exacte l'entrada de la residència és a 290 i perdó ja estan havent explicacions per part del públic i espontanis per a tothom la cota d'inundabilitat i de memòria eh, és a 273,5 i l'entrada de la residència està aproximadament a 290 mercat i per tant l'entrada de la residència no està en cota inundable com marquen tots els informes i com hi ha una part del plenari que que, que també veu de la mateixa forma i les llicències que s'hagin donat sempre estan per sobre de la cota d'inundabilitat per sobre de la cota d'inundabilitat per tant no se donat cap que estigui per sota i això és el que això és el que volia deixar, deixar clar, però sí que estan alguna per sota de la l'entrada de la residència. Per tant, no, no és zona inundable el lloc on es fa aquesta residència i es pot fer i els informes ho diuen. Ara bé, podem seguir buscant tota la problemàtica, podem donar-hi totes les voltes que vulguem en, aquesta, en aquest aspecte. I senyor Hinojosa, si hi ha una gran inundació, com vostè diu semblam que ningú, ningú, és apte per poder dir fins on podria arribar l'aigua. Em, em sembla que ningú podria dir fins on podria arribar l'aigua. L'únic que sabem, l'únic que sabem en aquests moments és la cota de retorn de 500 anys. Es fa una cota de retorn de 500 anys i ara s'ha d'anar per sobre i la residència va per sobre de la cota de retorn de 500 anys. Ara bé, si hi hagués un gran diluvi o hagués qual, no sé no sabem, no sabem què és el que es podria arribar a inundar hem vist eh, en, algun altre, en algun altre continent que hi ha hagut doncs, inundacions molt, molt, fora, molt fora de sèrie prudència que demanava el senyor Hinojosa eh, la prudència que ja ha sigut tota perquè portem 4 anys parlant d'aquest aspecte amb els informes de l'ACA que s'han demanat una vegada, dues, reiterats una tercera i aquí sí que, com deia la senyora, la senyora Gabriel nosaltres també ens refiem dels informes de l'ACA i si hem de prendre alguna decisió l'hem de prendre en base a aquests informes no la podem prendre ni en base a suposicions ni en base a el que pot arribar a passar si hi ha una gran inundació o si passa una gran desgràcia per tant, els instruments que tenim en aquest moment és refiar-nos dels informes tècnics i si els informes tècnics tots diuen el mateix, per no, tant nosaltres no i hem d'estar de, es es d'acord no um, en referència a les preguntes de si demanen que s'enderroqui la casa Torres, mm. els hi contestarà la senyora Arenas i el fet de, això que comentava el senyor, senyor Manol Bens, que era el tema de conservar les parets, si es podia fer el, el que es volgués o, o no el que diu l'informe la, la, de l'ACA en la seva part entenem que és conservar el volum de l'antiga la, fàbrica vella en el, en el que està construït i a més a més el que es proposa és fer, mantenir el volum i sense les ampliacions de volum que hi havien hagut en posterioritat, per tant es considera que segueix I el no poden el el carrer, eh? I, en, i el que deia la senyora Gabriel la importància dels models de gestió tot això és el que hem anat dient que amb posterioritat serà el que s'haurà de parlar i que, òbviament, en aquest cas és manifest que tenim una, una posició diferent. Però això no treu que haguem de caminar tot el camí fins a que trobem la, la posició diferent. Senyora Arenas. Sí, aportaré dues dades. Una és que la llicència dels blocs de pisos de la plaça Sant Bernat, qui la va donar l'anterior equip de govern? Vostè era alcaldessa. Allà els pàrquings estan perdoni, perdoni, en zona inundable. Perdoni, perdoni que la va donar el senyor Multor, eh, perdoni'm. La llicència final, final, amb els Home, informats de si l'ACA... hi havia l'obra ACA. acabada... O sigui, senyora Cortés, sí. vostè ha preguntat... Hi havia l'obra acabada, senyora Arenas, Adivant. la va donar el senyor senyora Multor, Portés, perdoni, eh. Es eh? faci el favor de mantenir l'ordre. Però ara es podien derrocar... Faça el favor, plau. A veure, barra. referent també a altres edificacions fetes a la carretera que donen a la part del passatge del riu també n'hi han obres mm -hmm. efectuades en la seva legislatura, mm -hmm. i això també és, és cert i aquesta és zona inundable mm -hmm. tot el que correspon a una franja al costat del riu és zona inundable mm -hmm. el que l'ACA diu és la, és la cota a la qual es pot construir per seguretat per les persones mm -hmm. Sí, si l'entrada al pàrquing de la plaça Sant Bernat està també sota aquesta cota i està en zona inundable, també hi ha un perill per a les persones, però evidentment l'ACA també va donar el seu vistiplau per poder fer l'edificació sí, de, sí. de vivendes per persones uh -huh. en aquest cas també és per la residència uh -huh. vull dir que la gravetat en un cas i en un altre és el mateix i la interpretació dels informes també pot ser la mateixa Referent als enderrocs d'edificis que estan catalogats o no estan catalogats, i ja es va explicar en l'anterior plenari en el qual hi havia també una petita apreciació i referent al pla general, quin és el mètode que marca la llei per descatalogar o no descatalogar un edifici per poder fer l'enderroc. No es pot fer un enderroc d'un edifici que està catalogat fins que no hi ha un informe que determina a través de tot el procediment que marca la llei patrimonial si sí, es pot o no es pot enderrocar els elements que estan considerats protegits dintre del de catàleg o llistat de patrimoni, que en aquest cas és el que tenim en el PUM i que encara s'ha de desenvolupar el pla especial. En aquest aspecte, eh, el que decideix o no decideix enderrocar o no enderrocar, evidentment, si no es compleix i es fa tot el procediment legal del que requereix la llei de patrimoni, evidentment no es pot donar una llicència en aquest aspecte. Gràcies. per tant la fàbrica vella no es pot enderrocar la fàbrica vella no està en el llistat d'elements de, de, a protegir i ja hi, hi ha els informes pertinents que així ho verifiquen i ha portar tot el procediment a més a més en el pla general actual i ja queda així recollit bé, debatut suficientment aquest punt i aclarits tots els dubtes si algun que encara en té algun doncs hauran de tornar-ho a reiterar alguna altra ocasió procediríem a la votació d'aquest punt pots a favor? perdoni un moment Sí, d'aquest punt hi deu haver -hi dos punts perquè un deu ser l'al·legació i l'altre deu no. ser l'aprovació definitiva no, no, no, és el, el dictamen ja posa que en no, el primer punt que és el que ha llegit el senyor secretari al principi, però com que hem perdut bastant de temps amb el debat, no, perdut, no, no hem perdut que, temps, que, que, hem, que hem estat eh, bastant, potser se'ns ha sí. oblidat. L'acord que es porta en el dictamen, el primer és desestimar l'al·legació presentada pel senyor Sebastià Estrader Rodoreda pels fets que han quedat exposats a l'informe tècnic, el segon és aprovar definitivament l'avantproject de la construcció d'un centre residencial no, no, no, i el tercer no, és fer el trasllat a les administracions que corresponen. Per tant, ho han Bé, posat tot en el mateix PAC O sigui, es vota tot junt És, és, és com s'ha de fer, senyora Cortés I, i, i quan hi ha al·legacions S'estimen pues, o es desestimen Exacte. I se procedeix a l'aprovació definitiva Amb les estimacions o desestimacions De les eleccions que hi hagi Primer ah, s'ha de' d'aprovar una cosa i després s'ha d'aprovar de una Perdoni que no, és el dictamen que portem a votació ah, Que és, és a tot història. el pack, eh? Bé, acredit també aquest aspecte Doncs procedirem a la votació Vots a favor? Vots en contra? No. abstencions doncs queda aprovat per 8 vots en contra per 8 vots a favor 4 en contra d'Esquerra Republicana Catalunya i una abstenció del grup d'iniciativa i passem al següent punt de l'hora del dia que és modificació al conveni subscrit per l'Ajuntament de Sallent i la parròquia de Cabrianes per la sessió del centre parroquial de Cabrianes senyor secretari Antecedents. Primer, en data 15 de desembre del 2000, el ple de la corporació va adoptar el següent acord. Aprovar el conveni de subscriure entre aquest Ajuntament i la parròquia de Sant Ramon de Cabrianes, pel qual aquest es compromet a cedir l'edifici de la seva propietat on actualment s'hi troba construït el centre parroquial a l'Ajuntament de Seient per un període de 30 anys i amb caràcter gratuït. I l'Ajuntament ha acceptat la cessió d'ús de l'alimentat edifici, així com a adoptar el compromís de realitzar-hi una inversió consistent en l'enderroc del centre i la construcció d'un nou centre d'equipaments que realitzi les mateixes funcions. En data 15 de febrer del 2006, les dues parts van prorrogar durant 3 anys el termini establert en la closa 5a de l'esmentat conveni que fa esment a la data de finalització de sobre del nou edifici que s'havia de construir. Tercer, vista la inversió realitzada per l'Ajuntament de Sallent per executar l'enderroc i la construcció del nou centre parroquial de Cabriana, per aquest motiu fa necessari ampliar el termini de cessió d'ús de l'equipament cultural. Fonaments de dret. Únic, article 22.2 del tercer reforç de, de la llei de base de ràdio local disposa i correspon al ple de l'aprovació de les atribucions que expressament li atribueixen les lleis. Per tot, l'he posat anteriorment, la comissió informativa ha proposat el ple d'opció el següent acord. Primer, aprovar la modificació de la clàusula primera del conveni i en data 15 de febrer del 2001 entre l'Ajuntament de Serena i la parroquia de Sant Ramon de Cabrianes per a la sessió d'ús del centre parroquial de Cabrianes en el següent sentit ampliació del termini de cessió d'ús de la finca on actualment s'hi troba construït el centre parlorical de Gabrienas que passa a ser de 50 anys en comptes dels 30 inicials, segons facultat d'alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat del present acord no està en el ple desiderat en superior criteri Senyor Saldoni Sí, en aquest, en aquest punt d'ordre del dia com diu el dictamen es porta només a modificació punt primer d'aquest conveni que allarga el, el termini de 30 a 50 anys en relació amb la inversió que s'ha fet i, per tant, doncs, ho deixa com a, com a ús públic doncs, durant més temps. una intervenció per part d'iniciativa, senyora Jossa. Sí, bé, bueno, potser no té gaire importància, però sí, volia fer alguna intervenció sobre aquest tema. Bé, a nosaltres, hem, pensant que en l'Ajuntament hi ha molts pactes i si molts convenis, però molts, bueno, estem parlant que si ve continuament de convenis i pactes, i avui dia negociem i pactem amb tot, entre, entre la, amb, amb la família, amb els amics i tal. Bé, bueno, això és un pacte que, que ja ve de lluny, que jo crec que els veïns de, de Cabrián estan contents perquè s'ha fet un gran local. Sort en ningú que, era, que tenien un local de la Eglésia, que s'ha reformat per l'Ajuntament, perquè a Saillet encara no tenim ni, ni una sala d'aquest tipus. I i bueno, aquesta gent el que es va fer l'embalat, ja sabeu que l'embalat està fet pols i, i ells ten, estan de sort a mira, estan més avançats que nosaltres i a més a més, com el que reivindica la independència, doncs pues han avançat més vale, jo crec que aquest conveni és un pacte amb la Eglésia que és hi ha dues maneres de pactar, una és un pacte amb Déu i un altre pacte és pacte amb el diable eh? aquest és un pacte amb Déu per tant em sembla que és positiu l'altre pacte que tenia amb el diable doncs podríem parlar del pacte amb Sorea aquest és un pacte amb el diable perquè Sorea, tenim un contracte de 30 anys que ha de fer la gestió de l'aigua que ens va molt malament 30 anys aquest pacte hauria de ser 5 o 10 anys el pacte del centre parroquial mira de 30 a 50 anys amortitzarem com a mínim el cost que tindrà l'Ajuntament no? però amb el tema de Sòrea és un pacte amb diable però ben fet eh? perquè té la marinera bueno, això és posar un exemple de la diferència que hi ha entre pactes <coughs> em, jo volia dir que a nivell ideològic podria fer, podria fer un debat però no és el lloc perquè és clar, també hi ha qüestions com va presentar sembla que va ser Esquerra Republicana que quan el centre parroquial de Cornet va dir que l'Ajuntament no podia subvencionar Cornet, el centre parroquial no, no era el centre parroquial, la caseta de Cornet que per cert també està bastant bé per ser de la Eglésia mira, jo a vegades pensava, podríem fer un seminari sobre el medi rural a la caseta de Cornet, amb un focaterra i ja està, collonó i el tema del centre parroquial però pues mira, no volen que es digui centre parroquial i l'ha posat al centre que és més, del punt de vista ideològic de la laïcitat sona millor hi han tingut una bona idea els veïns de Cabrianos quin és el discurs que no es pot fer aquí ara perquè no toca com diu el senyor Pujol no toca seria el tema de que tenim un problema tradicionalment de la parròquia la parròquia són la gent que van a missa que són afiliats a una determinada ideologia i són els que hauríem de subvencionar aquests temes però bé bueno, la també és un benefici per als veïns. No? vull dir que l'administració local no hauria de pagar res de l'adglésia, no ria de l'glésia shauria d'auto subvencionar. per a llevar on no vull entrar en aquest tema de si, si perquè clar el diner que paguem al Cent Parrocoello de Cabrianes que jo estic molt content eh, de veritat. A mi, tinc amics que són cristians que ens fem molt, ens sabem parar i a sopar i ens fem molt. però, hi ha una contradicció, perquè actualment diguéssim, hi ha molta gent que no és cristiana en aquest poble, i paguem impostos eh, i paguem impostos i llavors es pot dir, home dels meus impostos que em corresponen d'un fons que hi ha a l'Ajuntament ostres, és que gasteu molts calés perquè al final dels 50 anys això sí, això és de l'Eglésia eh? clar, d'aquí 50 anys estarem morts nosaltres, però ostres, mira que tontos eren aquells, ara la queda quedat l'Eglésia perquè no hi viu un seminari allà ja una mica distingir que a vegades tenim de provar coses perquè van bé pels feïns i jo entenc que això no va bé pels feïns però és clar, són diners de l'administració pública eh? per tant, l'aprovarem perquè veiem que som feliços la gent allà amb el centre i governat i està molt bé i donarem el suport Bona intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, suposo que el, el debat de si s'havia de fer un equipament públic en un en una parcel·la o propietat de l'esgressió, en no? tot que s'havia de fer el 2001, que és quan es va assegnar el conveni, en aquell moment es va decidir fer aquesta inversió en aquell espai, es va fer una sessió a 30 anys, i ara l'únic que estem fent és aprovar si estem d'acord o no que en comptes de 30 sigui a 50 anys. L'únic marge de maniobra és aquest, eh? No. Llavors en aquest sentit jo sí que voldria destacar, és una obvietat, eh, de tots he sabut, dintre de l'Església doncs, hi ha sensibilitats de molt tipus i no tots els mossens o tots els capellans són iguals i en aquest cas doncs, el mossèn de Cabrianes jo entenc que ha tingut la sensibilitat de pensar doncs, que valia la pena tenir en compte la inversió que s'havia fet eh, en aquell equipament doncs, que la sessió fos el més llarga possible i en aquest sentit ha estat iniciativa seva a proposar a l'Ajuntament de fer aquesta modificació de 30-50 anys. Per tant, un reconeixement a la sensibilitat que ha tingut per part seva i per últim també recordar que el centro que es diu centro des de, des de sempre diguéssim eh, és de Cabrianes però és de, és de Sallent, és a dir, m'agradaria convidar a les persones i les entitats de Sallent a que pensin més sovint que aquell equipament és de tots i que per tant, no, no perquè l'hem pagat entre tots només, eh, sinó perquè Cabrianes no ha decidit independitzar-se de Sallent, ells van decidir justament justament no constituir-se com una entitat municipal descentralitzada, van voler-ho així i per tant malgrat estigui a uns quants metres de distància, aquell equipament és perfectament utilitzable per part de tothom i jo crec que justament està infrautilitzat i segurament valdria la pena doncs, que hi priure més coses i que més gent de Sallén hi fessin més coses i que s'entengués que el centro parroquial de Cabrianes o el centro pels més likes o com es vulgui dir, és un equipament que pot ser usat ja no només per tota la gent del municipi sinó com ja està sent usat per gent de la comarca i de fora de la comarca també. Per tant, votarem a favor. Alguna intervenció per part dels socialistes? Sí. De Bé, nosaltres també votarem a favor. El que passa que volíem demanar si aquesta ampliació de conveni requereix de l'autorització del bisbat o no <coughs> perquè amb mal conveni hi ha l'autorització del bisbat llavors era per dir que no firméssim una cosa que després no té cap valides no? llavors, era per recordar amb el senyor secretari, l'alcalde i l'equip de govern <coughs> doncs que va ahir tanto perquè si fa falta una autorització doncs que es demanin al bisbat i que es facin les coses ben fetes i no ens trobem doncs, que tornem a estar 30 anys i no 50 evidentment votarem a favor perquè és evident no? Alguna intervenció per Pere d'Esquerra? Sí, a veure, Portet. nosaltres el que voldríem és fer un reconeixement doncs, el que al mossèn de Cabrià al Joan Uller, perquè com molt bé ha dit abans la senyora Anna Gabriel doncs, l'església és l'església però dintre de l'església hi ha moltes sensibilitats diferents i al llarg dels, dels anys doncs, ens hem topat amb diversos representants de l'Església doncs, que ens han mostrat una altra cara que no és pas la cara mm, d'estar de, de, lluitant per la ciutadania i de, i de voler estar amb el poble. I en canvi el mossèn, el Joan Uller, doncs això sí que ho ha fet i per això està també Cabrianes, perquè la gent de Cabrianes doncs els hi dona recolzament a tots i sí que aquí doncs per part d'Esquerra li volem donar doncs les gràcies a mm, perquè ens ha demostrat doncs, que hi ha gent de l'Església que també val la pena de confiar en ella. Per tant, gràcies al Joan Oller, que ha sigut capaç d'estar doncs, alerta d'aquest conveni i de que el centre de Cabrianes pogués estar durant més anys a disposició de la ciutadania de Sallent. Sí, sumar-nos eh, també al que deia la senyora Gabriel de que òbviament és un equipament que està a Cabrianes però que és del de municipi de Sallén i que per tant eh, l'hem de, de fer servir i disfrutar-lo perquè doncs, està, està molt bé i també doncs, eh, amb la felicitació en el reconeixement en la tasca de, de mossèn Joan doncs, eh, també, també ens hi sumem perquè això, com deia, doncs, ha sigut ell el que va impulsar això i un cop eh, ho ha impulsat ara el plenari és qui hem de votar-ho a favor i llavors sí que ha d'anar a l'autorització del, del Bisbat per tant sí que el Bisbat ha d'autoritzar aquesta, aquesta ampliació però prèvia a l'aprovació la, diguem-ne del, del plenari de l'Ajuntament que esperem doncs, que tots els passos hagin seguit bé i que el Bisbat ho doncs, vegi bé i ja està Una altra intervenció, Alguna altra intervenció senyor Nojosa per part de la CUP del grup socialista, senyaman el béns? Sí, jo penso crec recordar que amb el conveni inicial ja estava inclosa en l'autorització del VIISbat. No sé si calia primer aprovar ho aquí o aprovar ja el conveni convenim l'autorització del bisISbat o que tinc aquesta millora de conveni si el Bisban no autoritza ens quedarem amb el conveni del com el teníem que era això. Vull dir que no, no, no, no s'hi per res si, bueno. si en tot cas entenem que si el rector de, de, de, de Cabrianes doncs, ha fet eh, aquesta proposta no ho tenir. però en tot cas en el moment en signar com vostè ha dit evidentment es demanarà no. l'autorització simplement era perquè no era necessari primer aprovar i després autoritzar sinó que podria ser si, si pogut demanar abans també, no? una altra intervenció per part d'esquerra doncs, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Pots en compte que l'abstenció queda aprovat per unanimitat i abans d'entrar en el punt seguiment i control eh, procediríem a la votació o no de l'urgència d'un punt eh, que incloure-la en, en l'hora del dia si, si els regidors i regidores ho, ho consideren oportú que és la proposta d'anomenament dels representants de les entitats veïnals de les associacions ciutadanes i dels agents econòmics i socials del Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte Pla d'Intervenció del Barri de la Riba del Llobregat. Algú vol intervenir en alguna qüestió o procediríem a la votació de la declaració d'urgència? Sí? Vots a favor de l'urgència? Queda incorporat per unanimitat i eh, ja, ara sí ja entreniem en el debat del propi punt senyor secretari antecedents la resolució del conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Unitat de Catalunya de data 22 de juny del 2010 va atorgar el Sallut que estableix la llei 2 barra 2004 de 4 de juny en la qual es va concedir a l'Ajuntament de Sallent una subvenció pel projecte per a intervenció del barri del Riba del Llobregat en data 9 de juliol del 2000, 2010, el ple de la corporació va acordar el següent. Acceptar la subvenció la subvenció del conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya sobre els ajuts que estableix la llei 2 barra 2004 de 4 de juny de millora de barris. Projecte pla d'intervenció del barri de la riba del Llobregat. Fonament de dret. L'article 18.2 del decret 369 barra 2004 de 7 de setembre pel qual es desenvolupa la llei 2 barra 2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial disposa. El comitè d'avaluació i seguiment està format pels membres següents. Dos membres en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Un membre en representació de cadascun dels departaments següents, Governació i Administracions Públiques, Economia i Finances, Benestar i Família i Medi Ambient i Habitatge, així com també un representant de la delegació del Govern corresponent a l'àmbit territorial del projecte. Sí membres de la representació de l'ajuntament corresponent. Dos membres en representació de les entitats veïnals més representatives de l'àmbit objecte d'atenció, dos en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit i dos en representació dels agents econòmics i socials. Correspon al ple de l'ajuntament la determinació de quines han de ser les entitats que representin a aquests col·lectius. La presidència del comitè d'avaluació i seguiment serà exercida per un dels representants del departament de política territorial i obres públiques. Per tot l'exposat anteriorment, la comissió informativa proposa el ple d'aussió de següent acord. Primer, nomenant les entitats associats de veïns Sant Antoni i associació de veïns de la carretera com a representants de les entitats veïnals més representatives de l'àmbit objecte d'adaptació del comitè d'avaluació i seguiment del projecte Pla Intervenció del barri de la Riba del Llobregat. Segon, nomenar les entitats Associació de Veïns Sant Víctor Claret i Coral Trupe de Riu com a representants de les associacions ciutadanes amb major implantació en l'àmbit objecte d'adaptació del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte per la Intervenció del Barri de la Riba del Llobregat. Tercer, nomenar la Unió de Botigues i Comerciants i l'Institut Llobregat com a representants dels agents econòmics i socials del Comitè d'Avaluació i Seguiments del Projecte per la Intervenció del Barri de la Riba del Llobregat. Quart, traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. No obstant, a ple decidirà en superior criteri. Senyor Fernández. Sí, hola, bona nit de nou. Uh, bé, per donar compliment i per compliment ja a, a l'inici de, de tot el projecte de la llei de barris, havíem de passar avui per al plenari i a la composició dels membres que formaran part a, perdoneu, a la comissió de seguiment que s'establirà un cop a l'any en quant a totes tot tot les coses que es portaran a terme durant, durant l'any, cada any a la llei de barris a, hi ha dos components, un que és associatiu i un altre que seria d'ajuntament l'associatiu el, el nomenem ja avui a, serien, tal com ha dit el secretari a, dos persones o sigui, Do, dos entitats que representarien a la major part de, de veïns del, de l'espai que serien associ... eh? el... oh. les associacions de Sant Antoni i el carretera per una banda i llavors les, associació... les associacions de major representació dintre de del barri que en aquest cas entraria l'associació de veïns de Sant Víctor i la Coral de la Trupe, perquè vam fer una de petició a la, a la Generalitat per veure com podíem gestionar Soia que hi havia tres associacions dintre de l'àmbit i com que són, es representa que són les més representades pels veïns eh, la incorporàvem amb la segona que serien les més representades a nivell del barri i per tercer també és anomenar entitats que representin àmbits socials i econòmics dintre de l'àmbit i en aquest cas seria l'UBIC que representa l'àmbit econòmic i social seria l'institut que també entra dintre del, del, de l'espai. Aquestes comissions es reuneixen normalment un cop a l'any, normalment són a finals d'any, ens, ens faran un calendari properament i quan ens proposen ja fer la data a les associacions hauran de nomenar a un representant abans de la reunió perquè si no seria molt moviment de, de noms a l'allar dels vuit anys que pot a terme la, es pot portar a terme la llei de barris, si hi hagués algun canvi sóc més àgil, les, les entitats seran les mateixes els representants a la reunió podrien canviar-se cada vegada i en, en, en, cada any que es, que es convoqui aquesta, aquesta comissió i només demanar el vot favorable a la resta de companys de, del plenari gràcies alguna intervenció per part del grup d'iniciativa, senyor Nojosa? No, no, votarem en favor d'aquests acords i, bueno, perquè a més a més hi ja han tingut un, tota una sèrie de converses amb l'equip de govern que també seguidament estaran, també participaran en la, la comissió de seguiment els partits polítics i, bueno, ja hem, ja hem parlat d'aquest tema. Per tant, ara no vull intervenir més. Voto en favor i... Alguna intervenció per part de la CUP? el grup socialista per part d'Esquerra Republicana? Una intervenció? Senyor Cortés, no? Bé, doncs, eh, sense eh, cap més intervenció i debatuts oficientment, eh, procediríem a la, a la votació. Vots a favor? Fos en compte cap que abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. i sí, en primer lloc només anuncia els decrets d'alcaldia al mes de gener que eh, els membres de, de la corporació han tingut a la seva disposició i en segona instància anunciar una sentència que és la sentència 4 barra 2011 que és un contenciós que va interpulsar l'antiga concessionària de la recollida d'escombreria sinetella viària, companyia CESPA en la contenció solicitava una reclamació de quantitat d'uns 22.000 euros perquè pensava que en els últims 3 mesos i mig de, del termini de concessió que tenia doncs va, va patir un desequilibri econòmic. El jutge final ha donat la, la raó a l'Ajuntament que no s'ha demostrat aquest desequilibri econòmic i ha desestimat el recurs i a més a més la sentència és ferma i no, no pot haver recurs d'apel·lació. Gràcies. Alguna intervenció sobre això? No? procediríem al següent punt de l'obra del dia que és plecs i preguntes que no n'hi ha hagut cap per escrit si per part d'iniciativa Sí bueno, si no jo no sé si estic confós o no però a l'anterior ple es tenien de respondres a unes preguntes que vam fer sobre unes mocions que es van presentar al ple que estaven pendents de de, bueno, de donar resposta i es va dir que es tenia de donar resposta en aquest anterior ple que vam fer fa un mes que jo, tinc entès, no es va donar cap resposta eren una sèrie d'emocions que hi havia sobre noms de carrers, eh, Guillem Iagulló eh, i altres argentins i alguna altra del tema que vam provar del Poal i Argall. vull dir m això ho hauríem de gestir, si l'equip de en creu, doncs que mira no podem fer-ho, per lo que sigui, que ho digui i ja està, i no passa res perquè tot no es pot fer segurament que hi ha dificultats En tot cas, el proper pleu el respondrem Algun pec, Alguna pregunta per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, un parell de qüestions uh, La primera és mm, hi va haver algunes pintades per la, per la darrera vaga general que no va ser convocada pels sindicats majoritaris però sí per la CGT i la CNT per exemple i hi va haver una rapidesa en esborrar-les, vull dir, en menys de 24 hores ja s'havien esborrat totes, fins i tot algunes que no estaven ni en terreny estrictament municipal no? estaven en àmbit, per exemple, que és competència de carreteres i així. I volia deixar constància d'això perquè nosaltres en alguna ocasió hem hagut d'entrar una instància demanant per no dir suplicant, que s'esborressin pintades que hi havia de símbol nazi feixista en el municipi, creus gamades, esbàstiques, etc. I Per tant, ens agradaria que aquesta premura que es té per esborrar reivindicacions sindicals o crides a les vagues generals es tingués, no a nivell equiparable, sinó encara més quan hi ha pintades de símbol feixista en el municipi, simplement una, una observació i una petició, espero que no es tornin a produir pintades feixistes, però si es produïssin que sigueu ràpids i en menys de 24 hores ja no les veiem perquè hi ha molta gent que ens ofèn veure-les potser amb algú li ofèn veure una pintada que crida una vaga general, però d'altres ens ofèn moltíssim veure creus gamades i esbàstiques en el municipi i en segon lloc, no sé si també és un preg o una observació o una súplica o quin, quina forma de tenir però recordar-los que que la legislatura no s'ha acabat. És a dir que l'alcalde de seguir fent d'alcalde, que hem d'aprovar uns pressupostos, que les instàncies s'han de contestar, que les preguntes s'han de respondre. És a dir, que intentem que fins al 22 de, 22 de maig... Vull dir, la gent seguir fent la seva feina. I no ens obligueu a haver de seguir tant els temes. De veritat, es fa molt pesat. Hem de repassar quines instàncies se'ns han contestat. Hem de insistir en uns temes que estan pendents des de fa molts mesos. Les actes, com que no van a l'hora, doncs ens obliga a escoltar els àudios de l'últim ple per recordar aquelles preguntes que no se'ns han contestat com ara diu el regidor d'iniciativa, per tornar a refrescar la memòria. Eh, això ha sigut una tònica, al meu entendre, durant aquesta legislatura, en algunes ocasions potser una mica més accentuada, però no m'agradaria que s'accentués ara perquè hi ha aquesta sensació de relaxament i l'alcalde té coses més importants a fer, etcètera hem de provar pressupostos i ens hem de posar a treballar, s'han de contestar les instàncies s'han de contestar les preguntes vam demanar una instància el mes de setembre que volíem que se'ns informés de les adjudicacions de les subvencions i encara no s'ha fet i és molt cansat de veritat seguir demanant els temes amb tanta repetició perquè al final et dona la sensació que estàs demanant un favor a algú i el que fem més demanar la informació que ens pertoca per fer un correcte seguiment Algún prec o alguna pregunta o algun grup socialista? Sí, bueno, un prec o una queixa o una pregunta també eh? primer, un pre que ja he fet a l'equip de govern, perquè que faig públicament perquè se'm demana i, i crec que he de fer no? no es veu el nou canal d'esports aquí a Sallent els que estem orientats aquí a d'esports 3 no? llavors això hi ha gent que es queixa i diu per què no a Sallent no podem veure els Esports 3 els que no estan orientats a Montserrat no? els que anem orientats al Serrat del Xipell ells jo, doncs que estem en un lloc fondo, doncs no podem veure esports 3, cosa que ara val la pena perquè mira, almenys guanyem no? llavors és un prec que no sé per què sempre som els últims per què tardem tant, perquè a més a més ja no veiem els canals de Manresa, el canal taronga el canal verd, tampoc ho veiem no sé si s'ha de fer un esforç des de l'Ajuntament s'ha de pagar, o potser s'ha de dir en algun nom del port o alguna cosa així no? però que podés fer alguna cosa una altra preguntes sobre la revista de l' últimatima revista de la vila que també molta gent s'ha queixat de que no li ha arribat a la seva bústia. Precisament està més bé però podr ha hagut menys números i llavors no ha arribat a tot arreu. vull dir, aquí oh, quan arriba a tot arreu no es veu gaire bé i quan està bé no arriba en lloc. és una mica donc de gestionar una mica bé els números que s'han de repartir perquè tothom té dret a rebre la revista de la vila per para d'Esquerra Republicana. Sí, voldria, referent al tema de la sentència que abans ha citat el senyor secretari, aquesta sentència, doncs, de CESPA contra l'Ajuntament de Sallent, que ha guanyat l'Ajuntament de Sallent, voldria m'agrair la col·laboració i la intervenció que van fer el senyor Jordi Canal, regidor de serveis de l'anterior equip de govern i el senyor secretari de l'anterior corporació, el senyor Manel Gómez València, que van anar a testificar eh, a favor de l'Ajuntament de Sallent per aquest contenciós. I també vull fer esment i que consti en acte també de que, quan, que ningú de l'Ajuntament de Sallent es va personar en el moment ni l'advocat, encara, no encara que no estigui obligat a fer-ho, home, és de respecte i està bé que quan es vol guanyar un contenció i s'està defensant, doncs que com a mínim eh, orienti a les persones que han d'anar a testificar. Per altra banda, doncs agraïr les intervencions del regidor i de l'anterior secretari. Gràcies. Bé, eh sí, tenia raó, senyor, i no cosa que, que donen... plau, senyor Moltó, que anem... sí, Ah, molt bé, però com que vaig dir un nom d'esquerra, doncs sí, sí, sí, No, no, no faci, falsi, senyor Andorra Bé, uh, volíem fer un, una pregunta que, bueno, per quan sigui possible que ens la puguin respondre que és referent al carrer del Portalet allà, aquell passatge que hi ha entre el carrer de la Unió i el carrer Cós de, de quina és la titularitat del vial a veure si quan sigui possible ens, ens poden respondre, gràcies Bé, doncs en tot cas eh, tenia raó el senyor Nojos, també va, havia quedat una pregunta per respondre a l'anterior ple, li passem la senyora Ampar Arenas i després les, eh, majoritàriament la senyora Ana Fernández respondrà a lo de les subvencions no al canal de TV3, última revista i en tot cas la titularitat ho haurem de mirar-ho i, i això ja ho buscarem Senyora Arenas Sí, um, Bé, bueno, és en referència a la intervenció que va haver-hi per part de, del representant d'Esquerra Republicana, senyora Mireia Cortès, en el ple anterior, en, quan es va donar comptes del d'alcaldia i sentències. Uh, va haver-hi una sèrie d'acusacions en aquest Ajuntament i, de forma especial, actual equip de govern. Hem repassat una mica el que, el que es va dir en aquell moment i com ja és habitual en molts plens la senyora Mireia Cortés en representació del seu partit fa servir l'acusació directa sobre temes deixant anar discursos com en aquest últim ple sobre acusacions de trepijocs que fa l'Ajuntament i e irregularitats el nostre equip de govern i particularment com a regidora estem acostumats a la seva falta de respecte envers l'equip de govern l'actual però no per això li podem consentir que digui tot el que li sembli ja que a vegades el que diu tampoc és cert. El primer trep trepijoc que feia referència a Esquerra Republicana feia referència a que l'Ajuntament havia deixat perdre i havia fet una permuta eh, regalada de la millor parcel·la de polígons plans de la sala, concretament a l'empresa Promeva. Sobre aquest aspecte, ben bé, eh, si no tenim malentès, no sabien que el valor d'aquesta parcel·la, que era, per, era una permuta, una permuta és una parcel·la per una altra, tenia el preu metre quadrat superior una que l'altra. En aquest polígon, el preu metre quadrat de totes les parcel·les és el mateix, o sigui, que la valoració que es fa és una valoració potser per altres aspectes, però eh, és a metre judici sense contrastar ni demostrar el que s'està acusant realment el preu de la permuta d'una persona de l'altra era el mateix també segon fa referència que l'Ajuntament i suposo que quan parla de l'Ajuntament no sé si es refereix també només als polítics o els polítics i els empleats per tant tant com l'equip de govern i com els, els, els empleats també estan farts de les seves falsetats i acusacions en moltes ocasions i primer perquè es permet el luxe d'acusar l'equip de govern i els companys de l'Ajuntament de beneficiar amb una treballadora i que per respecte no dirà el nom, tot i que ella en el plenari va donar noms i cognoms, i això, si no tinc malentès o sigui, beneficiar-se i donar, o donar beneficis a una persona que està treballant a l'Ajuntament, és un abús de poder, però s'equivoca. L'abús de poder potser no és per part de l'Ajuntament per donar un benefici, sinó l'abús de poder també a vegades és perjudicar a segons quines persones. També es permet el luxe de dir que s'ha permès que aquesta persona... O, doncs obligués o que l'equip de govern ha volgut, per, per motius equips modificar el POUM a la seva conveniència a veure el POUM, referent a la clau urbanística a la que fa referència a la sentència i a aquesta persona treballadora de l'Ajuntament tant en el 85 modificació del 99, que evidentment no és, no és correcta perquè va quedar derogat per les normes dictades pel conseller de 2005 i 2007 tant en lo que és aprovació inicial a l'aprovació provisional i a la definitiva de l'actual pla general, la clau urbanística i l'alçada reguladora és la mateixa. Simplement, durant un període que va ser l'execució de les normes subsidiàries, hi havia una prescripció que quedés definitivament subsanat el tema del barri de la Rampinya amb els informes que hi haguessin emès per el geològic. I parlava d'una planta, dues plantes o tres plantes. En aquell moment es tenia que subsanar aquest defecte. Per aquest mateix motiu, és completament incert que s'hagi modificat re de ante dels anteriors plans generals amb aquest pla anterior. Sí que hi ha una al·legació per part d'esquerra republicana referent a aquesta parcel, aquesta persona i aquesta clau o subclau, a la que es pretenia escurçar o minimitzar o fer un apartat especial per no permetre la construcció d'una sota coberta o no sota coberta dintre de la mateixa alçada reguladora. Evidentment, els informes del geològic del POM en aquell moment ja donaven informes favorables perquè s'emetés un tipus de construcció en el qual el POM és estrictament, és estrictament eh, eh, textual el que diu el geològic i així es demana en els informes preceptius a les administracions. Per tant, eh, també parla de que l'Ajuntament, amb aquesta sentència i amb altres sentències, com per exemple la sentència de Repsol, la sentència de la Diputació pel tema del catàleg, etcètera, etcètera, no executa el que el jutge diu. Primer, amb aquesta sentència en particular i per parlar d'aquesta, el jutge eh, no fa una sentència ferma perquè hi ha un període de recurs. Quan no hi ha una sentència ferma no es pot executar res. És més, el jutge no demana l'execució de res en concret, simplement desestima desestima desestima el contenciós que va efectuar aquesta persona contra l'Ajuntament desestima. És més, sí que hem executat, i ho hem executat, aquesta llicència que estava pendent d'aquesta sentència, tot i que hi havia el recurs que es va efectuar després al no ser ferma, es va denegar a la persona afectada. Se li va negar completament degut a que aquesta sentència parlava d'uns fets i d'unes circumstàncies en les que en aquell moment evidentment doncs, eh, no eren eh, raonables i així es ho dictaminava el jutge. Tot i que hi ha el dret de, re, de recurs, es va enviar la carta denegant amb un decret, no, la carta no, un decret, perdó, denegant aquesta llicència. Així doncs, també en aquell manifest que va efectuar Esquerra Republicana, senyora Mireia Cortès, Eh, hi han referències també a beneficiar a segons quins components de partits polítics, arranjaments de camins per a una sèrie de decisions que van molt, molt, molt enllà del que realment es pretén en aquest equip de govern i que sempre vetlla i, i, i, i aquesta és la nostra intenció i aquesta és la, la intenció que volem manifestar i volem reiterar pel bé del ciutadà no en prejudici del ciutadà aquest Ajuntament ha de vetllar per facilitar la feina i per facilitar les coses amb aquest ciutadà amb, amb aquest i amb tots els ciutadans del poble, no per perjudicar. Així doncs, eh, jo crec que ja està bé de perjudicar temps, tant no demostrar mai res del que es diu i donar-nos feina, donar-nos feines, evidentment, per mirar-nos les sentences, les obres, les llicències i per anar contrastant falsetats, ple re de ple, que evidentment amb aquests discursos que són discursos de tragicomèdia aproximadament doncs, ni és ètic ni és sèrio i més en el plenari de donar noms i cognoms de treballadores de l'Ajuntament de persones que estan relacionades amb temes concrets perquè evidentment doncs, en aquest plenari jo crec que s'han de tractar més temes relacionats amb el conjunt de la població que no amb temes particulars deixar molt clar que aquest Ajuntament no fa trepijocs ni irregularitats ni res de res. ni les volem fer i podem tenir errors, com tothom som humans, portem caldemant un equip de govern, però ens podem equivocar, però mm, això d'acusar i fer el discurs és fàcil, això també ho podem fer nosaltres, podem fer un discurs ho podem acusar i podem dir coses que poden ser certes o no poden ser certes això jo crec que no té cap mèrit perquè això pot fer qualsevol amb estudis, sense estudis amb un nivell eh, de coneixement polític o sense nivell de coneixement polític però jo li dic a senyora Mireia Cortés en representació del seu partit doncs que de tant en tant demostri també allò que diu, no tan sols que ho digui, sinó que també que ho demostri, perquè d'aquesta forma potser creuríem més en vostè. Gràcies. Senyora Fernández, tema subvencions, Nou Canal i, i, i, i l'última revista. Bé, comencem per la, el tema de les instàncies. Eh, hi ha una part de raó que, que té l'Anna eh, de la CUP, en quant que, per exemple, el tema de les subvencions sí que no es va contestar, però quan es va demanar, quan es va demanar encara no s'havien otorgat, i va passar el temps i probablement sí que no se li contestat, però sí que va tindre disponible en tot cas a la Junta de Govern, que es van aprovar, i van ser dos, al mes d'octubre aproximadament. És cert que no s'ha contestat, però a la base ha tingut la informació. En a les pintades, que jo també he fet la revisió d'aquesta aquest, feina que he fet vostè, sí és cert que vostè va passar la distància, però va passar que això va ser cap de setmana i això es va fer eh, immediatament la, quan es va començar a treballar. És a dir, que la prioritat de treure les pintades més o menys va ser el mateix, l'única, depèn de quan les fan, però sí, m'he pres la llocis de mirar les dates i va ser molt aproximat al cap de setmana i es va treure un dilluns. Um, però bueno, de, de fet té, ha tingut raó quan que no s'ha contestat aquesta de les instàncies el mes de gener uh, respecte a la revista gràcies en quant a de que s'ha millorat i hem, així ho hem volgut treballar i per una banda pues, agraïm aquesta, aquesta apreciació i per altra banda també comentar que és cert que hem tingut forces queixes Eh, he sabut per la ciutadania eh, que teníem una manera de fer una repartició eh, amb una persona a l'Ajuntament s'està buscant i cercant empreses que ho facin, és difícil que es faci d'una manera molt acurada i amb fiabilitat hem fet la mateixa, la mateixa quantitat de revistes, normalment en teníem un sobrant de 200 o 300 i en aquest cas, arrel de les queixes hem estat fent trucades i és cert que una part del municipi no, no les han rebut Vem fer el treball de demanar a veure el cos de reproduir hi eren aproximadament uns 400 o 500 revistes a més a més de les que ens sobraven és a dir, s'han fet un mal o una mala molt mala distribució per part d'aquesta empresa ja estem amb ell, amb això però el fet de reproduir-les ens costava lo mateix que l'edició és a dir, el que farem, farem unes quantes còpies les deixarem a baix, qualsevol persona que no hagi pogut tenir-les, les podrà tenir no via el format mateix perquè el cost seria per 300 el mateix que per 3.000 però ho podrien tenir i tot i així la pàgina web jo diria que també la tenim penjada per la gent que sigui usuària també la podria gaudir. Respecte als canals de televisió també explicar a la ciutadania que efectivament hi ha molts canals i una part del, del poble que no es veuen perquè... Uh, per veure aquests canals nous de, tant el de TV3 com el de Tele5 i a mesura i cada dia més estan, estan sortint, uh, hauríem d'estar tots enfocats a en Montserrat com que el municipi de Sallent en la complexitat de les muntanyes hi ha una part que ens, uh, ens repetim el repetidor de, de, de, del delxipell de Sallent. I per poder veure aquests canals, la pròpia televisió, que és la que, la, la, la, la que té l'interès suposadament de que la veguem, hauria de posar un aparell, per l'empresa Avertis, que és la que us sol posar, al nostre repetidor. Segons eh, manifestacions de Vertis, que són l'empresa que normalment treballa per posar aquestes adaptacions, diuen que estan treballant, s'estan acostant, però de moment han quedat a Montserrat. És a dir, nosaltres com a pressió en podem fer, podem escriure Avertis, podem dirigir-nos a, a les cadenes amb si, però tenem que fer una despesa alta per afavorir les a, la, a les canals entenem que això s'anirà fent ens han comentat que al llarg d'aquest any s'intentarà tenir-ho però fins que no arribi aquest moment els que ens toca aquesta part d'ombra doncs òbviament no ho veiem i aquestes són les explicacions, gràcies Molt bé, sense més punts a uh, detectar, donem per acabat aquest ple de la corporació si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció Hola, se'n sent? I no s'ha parlat del decret del dia que ens va enviar a casa del dia 24 de gener de Concepció Samora pel... perquè es retiri el clavegaram del carreró del senyor Frank del senyor Frank i nostre perquè nosaltres hem pagat el dret de pas tenim una servitud de servei i el clavegueram ja ha de passar vostès diuen que no, bueno, els insolucions perquè ja és molt problemàtic, jo ja he avisat a, a tots i, i d'allò aquí se'ns acusa de que atès que no conta que hi hagi donat compliment esmentat requeriment, aquest jo em vaig presentar on em van dir que em havia de presentar a Sorea tinc el segell arreu a les festes de Nadal també es diu que el clavegram és provisional amb totes les reunions que es van fer per passar el clavegram per on passa no es va dir mai a cap veí a cap que allò fos provisional allà va venir el, el senyor d'aquí de l'Ajuntament amb el senyor Frank va dir passarà per aquí com que és un pas no faranós a ningú els senyors de gar que feien l'edifici van haver de córrer amb tots els gastos i com que ho van fer malament els hi va explotar la claveguera i llavors van haver de fer tota una altra claveguera que van haver de pagar que els hi va costar més de 60.000 euros perquè ells no volien que passés per casa seva, tenien el seu dret els hi van fer pagar i ho van pagar doncs, si la senyora Teresa Martir Casoliva té el caprici de que per aquell pas no passi la claveguera que pagui que pagui els gastos de tots els veïns que hem d'anar a la general perquè jo per casa meva durant més de 50 anys jo no he pogut edificar 20 metres quadrats de casa perquè hi passa la claveguera i a mi no ens ha corregut venir a l'Ajuntament a dir jo no vull que passi la claveguera perquè segons aquests papers dins del 1992 es havia de, segons la llei passar per davant jo m'agradaria que aquest, aquest decret es retirés o s'estudiés més bé perquè aquí se'ns acusa que hem de fer-ho corrents que si no ho fem haurem de pagar el que digui l'Ajuntament Escolti, Sorea va fer un contracte amb vostès per cartografiar el poble el primer any de contracte porta 11 anys i em sembla que no ha portat cap disquet ni res per per, dit, per portar una cartografia di diligent o sigui, amb disquet ixí s' sabrien tots els problemes tot clavant que hi ha del poble perquè a part de la problemàtica que hi ha al tros de casa meva fins al número 31, el 29 el 29 dóna el carrer de l'O. No parlem del Morera Campmany que hi han clavegueres que passen per sota de dues cases de dues cases referent a la mateixa claveguera que estem parlant el senyor, la senyora Martí Casoliva hi deixa baixar dues canals d'ella ella amb aquella claveguera i baixa dues canals de, de dalt del terrat i la seva pròpia claveguera no va per davant va pel costat, per darrere i surt al carrer de l'Olm va haver-hi un temps que era seva i era legal però ara està fora de la llei perquè es va vendre la botiga passa per sota d'una altra propietat i aquesta no es queixa per com que és ell la que passa, per qui no es queixa es queixa per nosaltres, els veïns que hem de passar per allà, i jo li recordo que jo he pagat un servei i a mi no me'l pot fer si s'ha de fer alguna reunió perquè jo sé que han vingut els altres de més amunt, s'ha de fer reunió si s'ha de parlar jo, parla, jo presentaré el recurs però si s'ha de fer alguna reunió escolta, ja saben el meu telèfon, truquin jo vinc quan vulguin que vingui no vinguin amb això de dir, home, oh, en pla d'un mes que has de presentar el decret d'obres i, i, i fer-ho ja, i si no ho farà l'Ajuntament i pagaràs el que haguis de pagar això és indefensió Bé, sense que serveixi de precedent, senyor Pacheco, que, que justament les intervencions del públic són dels punts de l'hora del dia que hagin sortit, no ha sortit avui, però ja dic, sense que serveixi de precedent, la senyora Empera Arenas li contestarà. Sí, a veure, referent a aquest tema, és complicat perquè ve de molt, de molt allà, hi ha molts temes... Aquí s'ha embarrejat el tema del dret de pas, el tema del clavegram, estrictament pel que refereix al clavegram i el que fa referència al decret eh, que, que hi ha en el qual se'ls diu amb els propietaris que aboquen amb un clavegram que passa per diagonal per parcel·les dintre d'una mançana, diguem-ne, passa per, per mig de les parcel·les, però que no en tot el seu traçat perquè ja el 2003 i d'acord amb una construcció d'una obra al carrer, al carrer Om va haver-hi una modificació d'aquest traçat i és una modificació provisional per què és provisional? no perquè ho digui la regidora no perquè ho digui la llei no perquè ho diu res sinó simplement perquè el clavegueram no pot passar per una parcel·la privada el general o Sigui, aquell clavegueram on el han d'abocar els propietaris de vivendes i una construcció en aquest cas d'aquest modificat que es va fer en el 2004-2005 no pot passar per una propietat privada la propietat privada no pot passar un clavegram general. Per aquest mateix motiu la llei ja automàticament exigeix que si no hi ha ja, com passava quan hi havia aquest clavegueram, que per això es deia provisional, perquè no hi havia traçat carrer Pau Casal, mestre Benet, el no l'Ajuntament no pot demanar als veïns que connectin amb un clavegueram que no existeix. Però en el moment en què quan es va fer l'obra del fail es va fer el clavegueram per la via pública, tal com marca la llei Traçat Mestre Benet Pau Casal estan obligats els veïns a abocar les seves aigües tant plovials com residuals al clavegram general previst i definitiu, que és el que és del Mestre Benet Pau Casal. Evidentment, un clavegram general, per, mol per molts motius, no pot passar per una parcel·la privada. Perquè? Perquè és rebre unes aigües de tercers amb una pròpia Propietat. Això és, és totalment impossible que tingui lògica ni que tingui sentit. Per aquest mateix motiu, nosaltres, des de que es va fer l'obra del fel, que ja han passat dos, tres anys, no vam fer automàticament la comunicació als veïns, perquè en aquell moment no sabíem de segur, degut a que aquest traçat en diagonal ja feia molt de temps que existia, que eren els veïns que havien o no havien d'abocar. Evidentment, quan es va fer les proves definitives a les que va intervindre Sorea i que ens van comunicar quines eren les persones a les que se'ls havia de fer referència a aquesta obligatorietat que tenen per abocar a les seves aigües el clavegram general i definitiu que ara és el de Pau Casals, mestre Benet Evidentment, nosaltres la nostra intenció i simplement notificar que la notificació que han rebut és la notificació que es fa en aquests casos allò dels 15 dies, 30 dies, en el moment en què qualsevol persona que no té els medis suficients per poder-ho fer en el temps establert, que no té les possibilitats, pot fer, pot fer una petició a aquest Ajuntament i els tindrem en consideració, i així ens ho hem parlat també amb una reunió que han tingut prèvia amb l'equip de govern, com amb totes, amb totes aquestes situacions en què es demana que es faci un requeriment a un ciutadà. El ciutadà ho vol fer però no ho pot fer i hi ha moltes maneres de solucionar aquest tema. Sempre la forma de comunicar-ho és la forma que s'estableix i legal que és la que han rebut. Evidentment, no tenim cap inconvenient tampoc, i així ho manifestem ja en el plenari, de que els veïns que estiguin afectats tinguen una reunió perquè cadascú, i per escrita de forma avançada també, ens manifestin quines són les seves impossibilitats per a complir allò que la llei determina i que els hi han comunicat. Simplement és aclarir aquests conceptes i també de dir que eh, el elram no desapareixerà evidentment per costos elevats que té i simplement, de moment el que es farà és una anul·lació del mateix en el moment en què ja tothom estigui connectat, evidentment. però per això s'ha de començar a agilitzar amb els períodes que marca la llei per comunicar-ho a les parts interessades i que tenen que fer i que tenen aquest dret de connectar-se ara ja al cal·legram general i definitiu. D'acord? Gràcies. Bueno, senyor Pacheco, ja l'he dit abans que, que no, no, no, no s'entés precedent però, i és sobre... Hora... Se'l va dir tractaria i no s'ha tractat. Bueno, jo no sé què li va dir. Ja, ja, ja. En tot bueno, cas... Però, eh... no, vull, no vull donar. Ah. Bueno. Jo només és perquè doncs. aquí s'han enviat tres cartes i els implicats són més. Són sis. Hi ha, no. Casoliva, hi ha la senyora Teresa Martíques Oliva i la senyora Rosa Flores hi ha construcciones de carences són nosaltres i són els dos de dalt són els més perjudicats que ja com trauran la porqueria de baix aquest és el més complicat jo només demano una cosa perquè jo aquí hi veig coses amagades i només demano una cosa una ajuda si pot ser per poder-ho fer i apuntar-me l'últim perquè mentre hi passi algú per la claveguera i vull passar jo perquè per casa meva aquesta claveguera ja ha passat durant més de 50 anys i ja que ja ha passat doncs, mentre algú baixi o de baix passant per la claveguera doncs, jo també baixaré. I baixaré si, i si tot tot s'arregla jo soc el primer de puntar-me i dir doncs ara jo si necessito ajuda a ja la demano. Bé, alguna altra pregunta, alguna altra qüestió? No? Doncs moltes gràcies i bona nit.